Agama dalam teka istikmatan agama kerjanya hafifi dalam agama Dal dalam kalimah dan semayang kita pergi buat panggil orang pergi gas kita buat jemaah bentuk jemaah. Bila kita buat gas Yakin akan betul dalam hati Kita bentuk jamaah Jadi dengan kita buat gas Kita cakap Yakin akan datang dalam hati kita Dalam kubur Kita letak kehidupan kubur di depan kita kita letak kedop makkhadah depan kita. Terletak di depan kita. Ya Allah dengan qudrat akan bagi segala-galanya di akhirat nanti. Allah akan sempurnakan kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan beri dengan kudratnya kita buangkan segala cinta dunia daripada kita kita cuba bersungguh-sungguh Bila kita buat usaha, kita akan dapat iman Kita jumpa dengan manusia Dan apabila kamu duduk dengan orang-orang yang ada rupa bentuk dunia Mereka ada perniagaan Kita cerita kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bentuk jemaah Keluar dari jalan Allah. dalam khususi daba usaha agama dalam diri kita kita bawa amalan dalam kehidupan kita Allah akan beri kefahaman kita kepada amalan kita kena rasa kita bertanggungjawab kita kita kena usaha supaya yakin Beramal Kita bawa kepada amalan Kepada yakin Di mana yang kita rasa kita dapat Di mana-mana yang kita yakin Kita boleh dapat sesuatu Kita alihkan pandangan kita Daripada situ Kita bawakan kepada amalan Dan kita pergi pada semua orang Terkeluarkan mereka Daripada semua rupa bentuk ni Bawa kepada amalan Kita letak kejayaan kita Ialah dalam agama, dalam Islam Kejayaan kita dalam di dunia ni dalam agama Kita akan dapat dengan kalimah Dengan kalimah dan dengan salah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan keperluan kita jadi bila kita buat gas keyakinan yang betul akan datang dalam hati kita dan kita kena letak kehidupan kubur di depan kita kita kena letak semua kebaikan-kebaikan Itu di depan kita Akhirat di depan kita Allah akan bina kehidupan kita Kita usahakan yakin yang masuk dalam hati Yang terkeluarkan orang lain daripada Lupa bentuk kebendaan yang mereka ada Kepada amal Sehingga kita tidak meyakini Allah. Ah ha, kalau lah maksudnya kita dengar per, dengar begau dengan manusia satu mafhum hadis ha, kita tak membaiki, mengislahkan diri kita maka pergilah di pucuk-pucuk bukit beribadat di sana Kita kena usahakan supaya yakin di dalam hati kita menjadi betul dapat sebulan 4 bulan tak apa ah ha masuk kan bulan bulan apa boleh Kalau kita duduk di dalam bersama-sama orang yang memiliki rupa bentuk kebenaran dunia Kita takut bahawa iman kita akan rosak dapat terjemah. Karena dana minimum semua kena pergi medan. Oh. Ara ke English ke tak ada terjemah. Semua kalau nak dengar Baihana kena pergi medan. Ha ha. Dapat dong pergi Oh, Bai. Bai Hidayah. Ni Bai juga ni. Ni Hidayah ni. Tu saya jumpa Dr. Sa'mi Hamzah. Salam Ustaz, di sini tak ada orang terjemah ni Saya cuba-cuba lah, tapi dia tak boleh pergi lah, eh. Haa tak, tak boleh Ni panggil, tolong lah, saya dapat Arsyad sekat, tolong please hmm? Dia duduk, mungkin duduk tak, tak tahu di mana Dia kata, cuba cari Arsyad Kalau kita usaha dengan betul-betul Masa barulah keyakinan Kita akan terbina Kalau tidak dia ianya tak akan terbina Sentiasa bercerita Cakap mengenai akhirat Mengenai keimanan Perkara-perkara maribat Sentiasa dimuzakarahkan dicakapkan. Dia baca, dia baca, baca Baca kaki hmm. Jadi kita apa kita meyakini dengan usaha dengan senengkan sholat akan menyelesaikan masalah masalah saya ha, dengan sholat akan mendapat hajat-hajat keperluan saya. Contohnya seseorang selepas semuanya israq, tapi lepas tu dia meyakini bahawa dengan orang sifolan-sifolan, orang besar fulan-fulan selesai masalah saya, maka dia akan makin jauh daripada Allah Subhanahu Wataala. Maka dia kena yakin dengan salahnya Allah akan menyelesaikan segala masalah dan keperluannya. Bila kita pergi rumah sesiapa, jangan kita bercakap bersembah mengenai harta dan keperluan. Bahkan kita naklah cerita Mengenai perkara keimanan Kita cakap ada tiga perkara Tiga mauduk Kita sibukkan diri kita dengan tilawat Tasbihat sepanjang malam Ataupun kita menceritakan bahwa mengenai keimanan atau kisah-kisah ambiat dan sahabat radiyallahu anhum Dan kalau kita ada keperluan untuk pergi tandas ke Nomor satu ke nomor dua ke Pergi dengan ya, cara sunnah Maka dalam sunnah ada nur daripada Allah Subhanahu wa taala dan kerana mujahadah dalam kerehatan tidak ada hidayah dalam kerehatan tidak ada hidayah pun jahadah, kita buat amal, Allah subhanahu wa ta'ala akan kurniakan hidayah kepada kita apa yang susah payah apa kita bersabar, apa kesusahan kita akan dapat hidayah dan kadang orang kata pergi laju kita pergi kepada orang ta'wah sama ada kita pergi tu, ada dakwah sama ada makan. Dan apabila kita buat usaha dengan penuh kerehatan, apa neruah usaha ni akan keluar. Kita pergi buat usaha tempat yang mana Tak ada orang ambil hal pun hal kita Buat usaha di tempat yang sedemikian Orang tak kenal kita Kita akan dapat apabila kita buat dakwah Kita akan dapat hakikat iman Uh, hakikat kalimah akan datang dan kita hendap kekuatan dalam amal. ini ialah tempat kita berusaha dan kita nampak khammata uh, benda ke duniaan jalan kejayaan sedangkan di situ tidak ada kejayaan Pekerja ini saja semata-mata di atas atas dasarkan pengalaman mereka. Mula usah dakwah dia buat orang yang bukan Islam, kamu lah masuk dalam Islam. Dan kita tak mampu, tidak ada siapa pun boleh menyekat kedatangan mereka. Dan kejayaan Kejayaan tidak ada di dalam kainat Di dalam uh, Naksyah atau berupa bentuk Kebendaan Tapi ada dalam amal Dalam agama Kita tidak terikat dengan Peraturan-peraturan kainat Atau makhluk yang ada Bahkan kita kena ikatkan diri kita dengan amal-amal dan -amal. Allah Subhanahuwataala memberi kekuatan iman. Untuk dapatkan kekuatan iman inilah usaha yang sangat perlu dibuat yang bersungguh-sungguh perlu dibuat. Dan untuk itu Allah SWT telah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. <coughs> dan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berusaha mengeluarkan manusia dan umat mereka daripada semua rupa bentuk kebedaan yang ada di keliling mereka. dan untuk itu untuk ber, maksudnya untuk bertentangan perkara dengan segala musyahadah segala rupa bentuk kebadaan yang ada Allah Subhanahu wa taala telah beri amalan apabila dalam orang-orang beriman yang bertambah keyakinan mereka kepada Allah tak bertambah aa uh, hakikat solah mereka akan bertambah penerimaan mereka di sisi Allah Taala. Alhamdulillah. <tik> Kita meyakinkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Yang melakukan, membuat, mencipta segala-galanya Dan selain daripada Allah Tidak boleh buat apa-apa Eeeh Eeeh Dan sekiranya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala musibah dan akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala telah beri amalan kepada kepada kita yakni bertentangan dengan rupa bentuk rupa bentuk kebenaran yang ada di keliling Kita nak, nak bangunkan Uman, usahkan Uman ini untuk usaha ini sampai ada kiamat kita nak sampaikan uh, yang yang ada yang sampai dakwah kepada mereka agama kepada mereka nak sampaikan kepada yang ghaib ni orang yang tidak ada rahimahulahi juga menyeru dakwahnya menyeru kaumnya bahawa Allah yang melakukan segala-galanya selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa. kerana -apa. Allah Subhanahu wa taala telah wujudkan sebab kelahiran beliau baginda Manak Allah subhanahu wa ta'ala pelihara baginda. Terima kasih banyak. Eh, Kenapa? Kenapa kenapa? Nampaknya. Nampaknya bukan apa. satu-satu dan -satu, kisah Yusuf alaihissalam bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dia dalam keadaan apa, merupakan bentuk kenunian. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau untuk da'awakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala boleh buat segala galanya sering pada Allah, tidak boleh buat apa-apa dan Musa alaihissalam pun Ismail alaihissalam pun maksudnya telah mewujudkan ak akim ke awak kata maksudnya mewujudkan sedakwah bahawa Allah Subhanahu buat segala-galanya selain daripada Allah Tidak ada boleh buat apa-apa Tu juga menginsaf alaihissalam berbagai-bagai uh, mujahadah bagi telah lalu dan Allah telah beri mukjizat orang yang buta dapat uh, cilek seperti sedia orang yang soppak dapat sehat. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Membawa satu satu suara Satu laungan Menjeluh manusia kepada Allah SWT Bawa Allah ber, melakukan segala-galanya Selain pada Allah tidak boleh buat apa-apa dan mereka yang umat-umat nabi-nabi tersebut yang mereka meyakini dengan apa bentuk kebenaran yang ada dengan mereka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka hmm. begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas asas yang sama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Yang baginda, baginda sawalallahu alaihi wasallam membangunkan para sahabat rasulullah anhum atas amalan yang bertentangan dengan segala rupa bentuk yang ada di keliling mereka. Ada semua uh, perniagaan mereka, pertanian mereka. Dan Baginda SAW menerangkan bahawa dalam semua perkara-perkara tersebut tidak ada kejayaan. Nabi kita saw menerangkan bahawa kata telah keluarkan mereka daripada keyakinan kepada majoriti, bahawa kepada bahawa minoriti sekalipun sekiranya mereka taat kepada Allah, Allah subhanahuwataala akan beri kejayaan kepada mereka. Dan Baginda shallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan mana mana syubah daripada penglibatan manusia yang mereka beranggapan di dalam syubah tersebut mereka ada keyakinan ada kejayaan melainkan Baginda shallallahu alaihi wasallam berusaha mengeluarkan mereka dari rupa bentuk perkara tersebut semakai yakin dengan Allah subhanahuwataala yakin dengan amalan memberi kejayaan kepada mereka. dan mereka merembutkan diri mereka dengan amal dan mereka mendapat kejayaan dan mereka didakwahkan diseru untuk bermunjahadah kerana Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyediakan pada sahabat radhiyallahu anhum yang menggerakkan bergerak mengejutkan semua mereka-mereka yang lalai meyakini dengan mata benda yang ada di keliling mereka Mereka yang telah beriman dengan baginda Baginda bisa keluarkan mereka Daripada keyakinan mereka yang rosak Kepada keyakinan Kepada kalimah yang betul Kepada amalan Dan untuk mendapatkan faedah daripada Allah SWT Mereka diajarkan amalan-amalan dan di sini dah dunia adalah usaha tempat untuk berusaha bukan tempat untuk berehat mereka telah sampaikan uh, yang kepada para sahabat radhiyallahu anhum telah sampaikan dakwah nabi mereka juga amalan-amalan diajar oleh nabi kepada mereka Mereka difahamkan atas asas kejayaan ini dalam agama atau keyakinan kepada Allah. Dan dengan daripada segi infirati mereka pun mereka menyeru manusia kepada Allah untuk bangunkan salat. Dan dengan dengan aslak mereka yang sempurna Ibadat mereka yang sempurna Dan mereka Jadikan sentiasa mengikut itibak baginda S.A.W dalam kehidupan mereka Mereka belajar dan mengajarkan kepada Benda manusia Mereka akan mendapat bantuan daripada Allah SWT Mereka akan apabila mereka mengeluarkan mereka daripada rupa bentuk kemandangan yang ada di keliling mereka mereka telah bawa semua syubbah-syubbah amalan ataupun yang semua orang Islam sebut di dalamnya dengan amalan-amalan Mereka telah bangunkan usaha baginda sallallahu alaihi wasallam Dan agama terus tersebar Mereka menuju ke arah dakwah dan terbiah Dan mereka juga menjadi orang yang beramal Tapi hari ini keyakinan hanya tinggal satu percakapan sahaja tidak ada hakikat. Bagaimana Musa alaihissalam telah berusaha Ke atas Bani Israel <coughs> Selepas baginda SAW Untuk usaha ini bahawa Allah tidak akan utuskan nabi-nabi atau -Nabi rasul. Dan untuk membetulkan keyakinan amal umat ini baginda sallallahu alaihi wasallam telah wujudkan jalan-jalan takwa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. dan yo sempat sampai kena seleset rasa daripada rupa bentuk yang ada di luar ni tak boleh buat apa-apa. Maksud tak boleh. Alah Supaya apa kerosakan telah berlaku ini, kita maknanya kita dapat keluar daripadanya. Usaha dibuat untuk mengeluarkan manusia daripada apa rupa bentuk kerosakan yang ada. di jalan Allah Subhanahu wa taala nak mempelajari ini dan di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam para sahabat radhiyallahu anhum wa talakal wadruluba bentuk apa yang mereka ada di jalan Allah Subhanahu wa taala Sebaiknya keyakinan mereka kepada kebendaan keluar dan mereka yakin kepada amal dan hubungan mereka wujud dengan Allah Subhanahu Wataala. Kita nak wujudkan tertib amal dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali kena dakwah iman. Sebab Allah buat segala-galanya selain daripada tak buat apa-apa. Segalanya di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tama ada bersebab bertepatan dengan asbab Atau bertentangan dengannya Tanpa apa-apa asbab pun Allah subhanahu wa ta'ala boleh beri kejayaan Dengan asbab yang sedikit pun Allah boleh beli kerajaan dan semua rupa bentuk dunia ni terikat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Kita kena dakwah sedemikian. Yang pertama sekali kita kena dakwahkan dakwah iman. Di berapa-apa apa jurusan Usaha manusia Kita kena dakwakan bahawa Allah kena kita Saya wujudkan ke, Kena Allah yang melakukan segalanya Sama ada Kejayaan tu bertepat dengan Rupa bentuk kebenaran yang ada Ataupun sebaliknya Ataupun rupa bentuk yang ada Rupa bentuk kebenaran yang ada tu kosak Dan kejayaan hanya senyertam daripada Allah subhanahu wa ta'ala Semua rupa bentuk dunia ni Kena patuh dengan perintah Allah Terikat dengan perintah Allah Dan Apabila kita menjalani kehidupan kita dengan mentaati perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti memberi kejayaan kepada kita. Semua makhluk ni, semua alam ni tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Nabi gina sallallahu amala Nabi sallallahu alaihi wasallam berharga daripada sekalian kainat ini, sekalian alam ini. Kita kita fikir kita usaha kita bersabar mujahada dan yakin kita akan terbentuk Allah Subhanahu dan ke keagungan amal akan datang dalam diri kita hidup pun jadi mudah mati lepas mati pun jadi mudah. Sekarang yang kedua Jadi kita kena usaha atas salah kita Untuk Mengislahkan kita daripada segala keburukan keluar daripada semua kekangan makhluk-makhluk keluar kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa keyakinan kita kejayaan kita ha, dengan kita usahakan atas solah kita dan sama-samanya kita pelihara amalan-amalan kita kena dakwakan solah kepada manusia Amal yang paling utama, yang paling penting, kita kena melatihkan diri kita dan kita buat amal dengan itiqab, Iaitu dengan ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah akan terima doa kita. Allah akan berikan kejayaan kepada kita. Allah kita. usahakan bahawa dalam semua lapangan, jurusan yang Orang Islam ada berusaha bahawa datang keinginan yang betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang sebelum semayang, kita datang dah tunggu semayang. kita sebut dengan sebab kebenaran sedangkan sebab kebenaran tak ada buat apa-apa. Semua sebab asbab kebenaran dalam genggaman Allah. Allah Subhanahuwataala boleh jayakan seseorang bersama dengan sebab yang ada bertepat dengan sebab yang ada ataupun sebaliknya. Tanpa rupa bentuk kebenaran pun Allah boleh jayakan seseorang. Dan di dalam rupa bentuk yang sedikit pun Allah boleh beri kejayaan. Tanpa rupa bentuk pun Allah boleh kebenda pun Allah boleh beri kejayaan. Dan apabila kita ikut sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal kenagamaan tanpa rupa bentuk kebendaan aspek kebendaan yang ada di keliling kita Allah beri kejayaan. Seluruh alam ini tidak ada nilai Dia tidak ada kedudukan langsung Di sisi Allah subhanahu wa ya, ta'ala Sebanyak mana kita dakwahkan perkara ini Kita dengar, kita fikir Selanya itulah yang akan masuk dalam hati kita. Jadi mudah untuk kita mentaati -menta perintah Allah. Kita kena sempurnakan semua amalan-amalan tersebut. Saran yang kedua amalan dalam kita mau kita latih diri kita dengan itikaf asunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat kita kita latih zahir kita dan batin kita Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kejayaan sama rupa bentuk asbab yang ada. Yang kita pun tak boleh bayangkan Sebagai dalam semua jurusan Yang orang Islam berusaha Sibukkan diri mereka Dapat hidup keyakinan yang betul Hidup amal Kalau kita jaga perkara-perkara ini dan kita terus berdakwah, keyakinan <tuh> kita kepada Allah akan bertambah. Makin dahsarah Allah wassalam sunnah Nabi saw lebih berharga daripada sekuluh alam ini. Bila kita beramal Allah akan beri kejayaan kepada kita Kita kena usahakan Untuk orang yang amalkan agama apa perintah Allah Subhanahu wa taala telah laksanakan Allah itu dengan itulah berlakunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala diceritakan berulang kali kepada manusia Kita datang dalam tablir tapi yakin kita kepada asbab Tuan yang mulia Kita kena keluarkan keyakinan daripada hati kita Kita kena alihkan yakin ini daripada diri kita dan hari ini kita berada di tanah asbab kebendaan dan kita rasa bagaimana pintu rahmat Allah boleh terbuka untuk kita kita amal dan kita minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon daripada Allah Semua kainan tak betul ni Kita campakkan dalam laut Dan apa yang amal dibituh kepada kita Kita amalkan perkara tersebut Kalau kita tak beramal Kadang kita buat, kadang kita tak buat. Kalau pada Allah. Sebanyak mana selain Yang mana rupa bentuk sebab yang ada. Ya Allah keluarkanlah keyakinan tersebut Masukkanlah keyakinan kepada Allah dalam hati Kurniakanlah keyakinan dalam hati kami Kita kena yakin dengan atas amal Bukan sebab kebendaan Kalau amalan ada di sisi kita, kita percaya Masalahnya amalan tidak ada dengan kita Semua aspek kebaikan tersebar di seluruh dunia. Waktu kita tersia-sia kerana kita yakin dengan perkara yang tak sepatutnya. Kita semuanya semua rupa bentuk kebenaran tersebar seluruh alam. Kita nak cakap pun kita cakap perkara tersebut. <tuh -tuh. Kita ternafi daripada kebaikan. Kita nak ambil manfaat terus daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan apabila kita buat begitu, Allah Subhanahu Wataala akan buka perintah-perintahnya, akan buka rahsia rahsianya di hadapan kita. Di dunia pun kita dapat kebaikan, di kubur dapat kebaikan, di masyarakat dapat kebaikan. Jiwa ya, tuan, tuan yang mulia. Bila kita yakin dengan rupa bentuk asbab apa pun kita tak dapat. Dan apa pun tak boleh berlaku dengannya. Dan kita kita rugi. Jiwa ya, tuan, tuan yang mulia. Kita kita tak tak dakwah kepada perkara tersebut. Tuan-tuan <coughs> mulia Ribuan manusia Kita usahakan apabila kita yakin kepada Allah Jadi dunia akan tunduk di hadapan kamu orang dah tengok asbab lebih ke, ke keadaan yang jadi orang rasa ni sebab kita tengok makhluk tengok asbab ke apa keperluan rumah kita jadi sangat perkara yang sangat perlu di rumah kita nak betulkan yakin ah ha, kita nak buat taklim di rumah ini keperluan kita yang asal. Ah, ha, hari ini kita apa keperluan rumah kita kata ah ha, susu untuk buat teh. Anak kita kata selalu. Ada. tuhan yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Saya ada tanda Tuhan Allah telah beri kekuatan untuk berfikir Dan Allah beri peluang kepada kita untuk Kita beristaghfar Kita duduk-duduk di sini Kita boleh niat untuk satu alam Kita sambil duduk-duduk kat sini sahaja Kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi yang terdahulu Mereka untuk satu tempat tertentu, daerah tertentu Usaha kita tuan-tuan yang mulia Untuk seluruh alam, untuk seluruh alam medan oh. usahanya. Tidak terbatas satu. Siapa saya menjadi ini? Kenapa? Kenapa? Yang pertama, suara. Dahulu, kami di dalam. Mana masang masang? Nasi campur. Nasi di Mekah <Sarair> Pakistan ke, orang Aram ke Dia rasa ke, kuasa tu hebat ha, Dan apa Ustaz-ustaz pula Dia tunggu nak jadi imam Dia tunggu nak jadi imam kita nak usaha tonton yang mana Kalau kita mati Kita akan bersama Nabi Kita akan bersama Baginda Dan isteri-isteri kita Dengan sama dengan isteri Nabi Kali ini kalau kita bagi bagi wang, dia gembira. Ha, kalau dia ajar doa, kata ni, orang baik kita buat amal apa yang nabi telah buat. Kita akan buat amal tersebut. Kita nak buat dengan merasa kita ni umat Umati Kalau kita buat apa kah ni Apa yang kita akan dapat Kita akan berjaya Dan kejayaan tu untuk selamanya Sudah datang sudah datang langsung. Mereka seluruh manusia ni alam yang alam. Sampai ada sampai ke kiamat. So bagaimana mereka semua dapat berjaya? Bila mereka akan berjaya? apabila mereka yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya kita beritahu kepada kita kita kita Bahawa Allah telah beri kita kita kita kita kita kita kita Untuk kita kita kita kita kita kita kita kita kerja, Satu kerja. Bila kita buat usaha ni Allah akan pelihara kita Sebagaimana Allah telah Pelihara dan jaga Nabi-Nabi Bapa banyak orang Sedang bergerak Di mana pun kita pergi Kita fahamkan Di Muhammad masjid Allah subhanallah buat segalanya Cepat-cepat ustaz puasa 예또 빠져서 반갑습니다 여러분 즐겁게 Masa bulan-bulan puasa Nabi keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebahagian mereka berpuasa Sebahagian buka puasa Nabi kata yang buka puasa hari ini Mereka telah mengamalkan jalan lebih daripada orang yang berpuasa Dia kata bayan kita ni bukan masalah Dua jam atau tiga jam tapi ialah bahagian basah Bila ada boleh masuk orang dalam hati ke? yang ada masuk dalam hati Kan dua tiga jam Ayah Azran Ayah Azran <tuk> Bukhar haram Satu minit pencet Satu minit pencet uno pokok untuk sedang semua tanda pada masuk kami ramai amal setiap waktu nak ada yang tengok pada waktu ni apa yang dibuat buat ni di nabi sallallahu kita akan buat amal tadi kami semua dalam perjalanan pergi ke Delhi Ada orang yang nak lari. Macam orang baju tu kenapa kamu suruh nak lari? Ini bertanya Hazrat hadrat. Beliau tanya, "Mana Yusof mentol lari?" Kenapa mau lari? Saya tak lari. Haan? Tapi kami ikut belakang kamu laju-laju sebab buat Maksud kami ialah kami hidupkan seluruh agama di seluruh dunia. Jadi kita terima Allah SWT akan mana? terima. Yang mana dalam usaha tadi ada iman. Malu Allah akan terima usaha tadi. Apakah iman? Iman ialah Allah buat segala-galanya. Dengan keinginan Allah SWT, man sya'Allah. Tersumpurnakan perintah Allah. Cara tujuan Nabi SAW dengan yang Allah akan buat segala apa pun Tuhan melasman taala apa yang kita cakap kita itu mau cakap dengan kita Cantumkan diri kita dengan semua ni orang-orang raib ni mereka cakap mereka anggap punya diri pandai macam semua tak, tak pandai kemanyakannya macam dia kata saya pun masuk juga ha nah, saya pun bergantung juga semua sekali Saya pun tuan pun Seluruh masuk Dunia Kita lemah Kita tak pandai Kita langsung tak ada apa-apa Bagaimana kita dapat Datang pada perkara ini? Semua orang datang Datang pada perkara ni Orang-orang raibin ni Dan cakap Macam deran lah yang Paling besar sekali Lain semua kecil Ni mulwi ni bukan mulwi sebab tu mereka tak apa faidah Bila Satu orang dianggap dia besar Dia tak boleh Dia tak boleh, dia tak boleh buat tablik Satu orang bila dianggap dia besar Dia tak boleh buat tablik ya, Tuan-tuan mula Allah Kita semua Kita Kita Satukan antara kita dan semua orang, orang Islam di seluruh dunia Cuma rupa bentuk Di semua ciptaan ni ini semua tak boleh apa-apa. Allah buat segala-galanya. Pakar ini memasukkan dalam hati saya dan tonton. Saya pun di mana saya berada dan rupa bentuk saya ada kerja saya langsung tak boleh apa-apa. Semua rupa rupa bentuk ni tak boleh apa-apa. Ha, dan semua orang yang mana dalam apa saja bidang apa rupa bentuk yang ada pada mereka dia pun tak boleh buat apa, apa. Apa yang berlaku semua Allah yang kau. Dengan cara amal Nabi s.a.w. Allah kamu. Sahir dan tonton. Kita nari anggap. Kita langsung tak ada apa-apa. Kita nari kita faham. Kita kita sedang cakap dengan macam mana? Tengah. Bila Sahir dan tonton kita semua semua kita bercantum dan kita buat bergandeng bahu kalau kita buat baru Allah SWT akan terbiah kita berarti mana Allah SWT terbiah ambil Al-Santara Salaam mana Allah SWT terbiah ambil Al-Santara Salaam saya dan tuan ada faham atau tidak? ada saya memastikan selepas kebua Nabi Sallam, tidak so, ada Nabi akan datang dan Selepas umat ni. Tidak ada umat akan datang. Saya dan tuan-tuan. Sampai kiamat. Berapa banyak manusia akan datang. Untuk semua mereka sama. Kita buat usaha. Kita mau membuat usaha. Kita pun kita pun berjaya mereka pun akan dapat kerjaan. Allah SWT. 7 bilion manusia 1 bilion 100 juta Nanti antara kita Setiap orang Dia boleh dapat Pahala 7 juta Di antara kita Setiap orang Boleh dapat Pahala 7 juta 7 bilion Allah Pencipta kata Allah. Langsung tak ada apa-apa. Allah akan kudrat Allah. Allah akan cipta air. Dan Allah. Terlalu keluarkan. Bue-bue. Daripada air tadi. Dan mengenai Baitullah. Dan Allah akan tebarkan bumi. Bila Allah akan tebarkan bumi. Allah Taala Cipta bukit Gunung Supaya ni Bumi jangan bergerak Terstabalkan ya, Tonton bila S.W.T Kita cakap perkara Supaya Memasukkan dalam hati kita Kita nyari cakap Kita dengar bayan Bila kita dengar Supaya perkara ni masuk dalam hati Eh, maka Iman Akan masuk dalam hati Menangis-nangis Menangis-nangis Menangis-nangis Menangis-nangis doa Ay Allah Sebab hmm. mana Dan berkat Buka? Percakapan Nabi SAW ya Allah Berarti mana Dengan percakapan Nabi SAW Kau telah buat Berbagi uh, Keberkatan kata hidayat ya Allah eh Allah kau letakkan percakapan kami berkat ya Allah dan kau jadilah percakapan kami asbab hidayat ya Allah kami dan seluruh alam seluruh umat ya Allah eh Allah kau bagilah, Mudahkanlah dan umat ni Allah telah mudahkan setiap umat ni apa saja mereka buat amal lima kesan nak sampai ke seluruh alam tonton di mana sebelum selepas bayan Pasti selalu memfikir Apa orang ni bayar, Perkara ni sudah masuk dan mati ataupun belum Kalau selepas bayar, Kalau kita tak fikir benda ni Perkara tadi sudah masuk dan mati ataupun tak Dan dia tak akan dapat faedah yang sempurna Sebelum bayar selepas bayar langsung sama saja. Sebelum bayar semayang dua rekat Eh hey Allah. Kau mudahkan kami cakap ya Allah. Ya mana seperti mana percakapan Nabi SAW Alaihi Wasallam kesannya ya Allah. Sebelum bayan mencakapkan waktu bayan pun waktu bayan pun tumpuan kita hanya pada Allah Subhanahu Taala. Itu bayan waktu taalim Setiap waktu dalam keadaan, kita mempunyai tumpuan hanya pada Allah. Perkara yang kedua, Selepas bayan, memfikir apa yang saya bayan tadi. Perkara tadi saya masuk dalam hati saya ataupun belum. Kalau saya masuk, syukur banyak pada Allah. Allah SWT telah mudahkan. Kita cakap perkara ini, kita dengar apa yang kita cakap, kita dengar dan suruh alam semua dapat datang pada perkara ini. Beritahu? Kita perlu rasa tanggungjawab, perlu rasa tanggungjawab. Ini sangat penting. Mesudar, suruh manusia di suruh alam. Kita bertanggungjawab atas mereka semua. Tamas kali, cerita tentang kalimah. Atas asas ini. Saya bersamangan, Hazrat. Mu insyaf, Satu kamu semayang, atau mana orang alim? Saya pun tanya, macam mana orang alim semayang? Yaitu, dah amal apa yang perlu buat. Dan berdiri rukun ha? lepas tu sujud dan berdiri apa yang perlu baca dan apa hukum setiap rukun tadi apa dia hukum, fardu ke sunat ke dan apa berita yang telah dia bagitahu apa yang dia telah bagitahu oleh Nabi SAW ha? dan rukun apa akan dapat dengan berdiri tadi apa akan dapat nak cakap perkara ni bila kamu cakap Dan bagaimana Cara yang nak buat Dan fikirkan Bagaimana cara yang dibuat Nabi SAW Zaman mana Ilyasab Rambutul Alayhi Satu orang berdiri depan. Kita semua duduk belakang. Tengok. Zaman ha? moneliasat perangai betul-betul lain. Dia hajar kami semayang praktikal. Satu orang berdiri depan. Lain semua tengok. Dia ni semayang rukun macam mana berdiri macam mana. Dan, tangan letak pun betul. Dan, waktu sujud. Waktu duduk antara dua sujud tangan mana nak letak? Praktikal ni tunjuk. Oh takbir tahrim ni tu cakap ni fardu apa yang akan dapat? Ni lebih berharga pada dunia dan segala isinya. Oh tu dunia dan segala isi ni semua akan akan fana. Apa takbir yang ku cakap ni lebih besar pada dan apa demi kefiat Allah sedang dengar, Allah sedang lihat. mana tempat kita nak sujud, kita punya pandangkan kita ke sana, waktu berdiri. Orang oh, ni liasab dia, tengok Dia beri tumpuan pada semayang kita ha, Waktu rukuk macam mana Tangan taruh betul, betul ke tak Waktu berdiri, tangan tak betul ke tak Bagi itu Adab dalam satu amalan Ini adalah untuk sampai pada tahap Asal amalan tadi <tuh> beritahu orang bagi Kak Haji Syaf kamu ni tak jaga adab dengan Hazir Sheikh jadi kamu tak akan dapat faedah dengan Hazir Sheikh jadi Haji Syaf dia jumpa dengan Hazir Sheikh orang cakap macam ni saya tak akan dapat faedah pada kamu kerana saya tak jaga adab dengan kamu Hazir Sheikh, itulah dia pun beritahu and adab ni sebenarnya adab ni akan sampaikan manusia sampai satu tahap cinta, sayang and kamu ada sayang pada saya dan jadi kamu akan dapat faedah yang sempurna. Dan saya dan tuan-tuan, kita mieniat kita, kita bergerak ni untuk belajar usah. Bila kita belajar ke keinginan. Ha? Ya Allah, apa yang kita ni ya Allah, kamu masuk dalam hati kami. Kalau ni, bukannya tak masuk dalam hati kami, kami akan rugi ya Allah. Dan kalimah yang saya telah bayangkan adakah perkara ini masuk dalam hati saya Dan lalui kehidupan atas asas kalimat dan setiap bidang kehidupan keluarkan diri daripada setiap rupa bentuk dalam penggunaan kita kita ikut apakah perintah Allah dan cara yang tunjuk Nabi SAW latih atas perkara ini dengan kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan yakin atas, latihan atas yakin ni. Berapa banyak semayang kita. Cara yang digunakan oleh Nabi SAW. Berapa banyak semayang saya. Cara sama dengan cara yang digunakan oleh Nabi SAW. Pada zahir dan batin. Begitu banyak. Di sisi Allah SWT akan terima. Dan Allah SWT. Dalam semua rupa bentuk ni. Walaupun bertentang Allah akan beri kejayaan yang mana yang tidak boleh dibayangkan pun yang mana kejayaan yang mana tidak boleh dibayangkan pun berapa banyak amalan saya bersamaan dengan amalan yang tunjuk Nabi SAW berapa banyak semayang saya sama dengan semayang Nabi SAW begitu banyak yang saya akan dapat kejayaan daripada sisi Allah bila Ha? Inilah cara untuk ambil kerjaan pada zat Allah Subhanahu Wataala dalam setiap rupa bentuk setiap ha? bidang kehidupan ikut amalan yang tunjuk Nabi Sallam bagi dawas tentang semaya begini supaya datang keinginan untuk latih atas semaya begini. sehingga kan kamu pun datang jasbah untuk usat asmayang dan keliling kamu semua orang datang usan ke inginan tu usat asmayang tapi kita selalu cakap kan duduk dalam Al talim harishab so marah dia yang cakap tu musafah kan harishab cakap semua semua jadi codri duduk diam-diam musafah kan doa kan Sediakan orang lain. Dengan yakin ni. Bila datang kebolehan untuk buat amalan ni. Begitu banyak musyabat. Kita bersama dengan amalan Nabi SAW. Begitu banyak kita akan dapat ambil. faedah pada saat Allah Subhanahu SWT. Dan dengan amalan. Berkat amalan ni. Semua musibat akan jauh. Rahmat akan turun. Rahmat berkat. Keramatan akan buka. Untuk semua manusia. Kekuatan iman Untuk adalah untuk latihan kesemayang Untuk ni bagi Da'wah ta'lim Jadikan kita kebiasaan dulu dan ta'lim Untuk ni belajar iman Datangkan keinginan Jasbah untuk buang amal Diri kita Dan bagi da'wah iman yakin Dan jaga zikir Dan baca Quran Jaga sendiri dan sediakan orang lain. Dan merahin saya selalu tengok. Waktu suruh baca talib, bacalah. Saya tengok. Satu ialah saya, saya perlu. Saya pergi duduk dalam hal, -hal kata ini. Saya yang perlu pada talib. Penuh dengan penuh keinginan. Tolap. Inih... Minha... Eh itu ya baca faedah amal sadaqah syukur. kan aku. Dia harap kau. Dia harap kau paham baca kitab dianggap possunya dia berhajat pada kitab tadi. Dia perlu pada kitab ini. Karena empat antara masyarakat atau sesuatu lain tanpa iman rahmat Allah tak akan turun dan rahmat Allah keberkatan Allah tak akan terbuka tanpa rahmat Allah takkan turun kepada saat kita sendiri. Kita mau latih atas mahasrat Sehingga kan Begitu banyak Kamu Mau mahasrat di atas Sama, -sama lain Sehingga orang-orang bukan Islam pun Kamu mau ikram dia Bila datang pada pakar ni, Dia orang Islam Dia muttaqi orang alim Sakir banyak lagi nisbat yang ada pada Satu orang Islam Bila satu orang Dia jaga satu orangnya Kedudukan Bila Kita akan dapat faedah Asas ialah Kita Orang-orang bukan Islam pun Kita anggap Dini orang Islam Dan kita Ikram dia Seperti mana kita buat ha? Seperti mana kita telah telah dihukum untuk buat baik dengan orang Islam. Begitu juga kita telah diperintah untuk buat baik dengan orang kafir. Walaupun daripada semua rupa bentuk, kamu tidak ada apa-apa. Kamu kurang. Dan tetapi dan Kamu tak ikut Kamu tak ikut Ikram Muslimin Kamu akan dihina Begitahu Hari ni Keadaan kita Orang yang mana Allah ikut Kita jasbah kita Ikut kita Kita sokong dia Tapi orang yang tak ikut kita Kita Kita langsung tak tengok dia pun Tuan-tuan Kita perlu latihan atas perkara ni Orang yang sokong kita Kita pun sokong Pertama sekali Khususiat Yang ada pada Bila Mona sakit Ada satu orang Hafiz Datang untuk Zihara Mona tanya kenapa kamu datang lambat Cakap satu-dua perkataan, dia marah dia pergi. Mua nak panggil dia balik, suruh orang panggil. Mua orang nak tahu pada dia. Dia tengok orang sakit. Dia tak, tak tengok orang sakitnya. ni hak. Lalu dia pun, Hafiz tadi pun dia minta maaf lah. Dia cakap lain kali aku tak... Tak minta, eh, lepas ni aku tak akan buat lagi macam ni. Mona Abdul sedikit datang cakap, Assalamualaikum. Dia cakap, kenapa kamu, Mona cakap? Kenapa kamu bagi salam pada aku? Doktor dah larang aku jangan cakap apa-apa. Sekarang kamu yang kamu salam tadi, Dengar tadi sunat, tapi bila dah dengar, nak jawab wajib. Apa salam Alhamdulillah. kamu, orang salam sunat. Jawab wajib. Dalam ni mohon bayan sampai satu jam setengah. Mohon ila sahabat betul-betul lah ni. Satu jam setengah mohon nak cakap. Mohon abad betul-betul lah si jikin. Dia Lain kali tak akan buat salam macam ni. Lain kali tak akan buat salam macam ni. Lepas minta maaf. Then thing. bilik dan duduk dalam bilik. Mana Etisham? Mana Isa Abdullah Sindi. Bedu kerja ni sangat tinggi. Kamu tak boleh nak buat kerja ni. Bagi tahu pada مولانا Etisham. Bagi to pak mau istisah permula. Eh tonton muslimatlah. Kita perlu latih dalam usaha ni. Cakap assalamualaikum saja. Melita cakap assalamualaikum saja. Kita telah hampir pada Allah, hampir pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu menangis-nangis Seminta Hari ni tabiat kita Selama Sampai hari ni Kita buat kerja Ikut tabiat kita Kita hari ni tak ada Buat amal Arti mana Apa yang dibuat oleh Mohd Niliasab Alhamdulillah Mohd Niliasab Alhamdulillah Buat setiap amal Mereka Saya buat amal ni Untuk siapa Kerana apa Saya buat ni Kita buat kerja Tapi Kita tak tahu kerana apa saya buat amal Sebab apa yang boleh menyuapkan saya buat amal Saya tak tahu. Ni kita punya keadaan sini. Untuk ni tuan-tuan kita -tuan perlu latih. Satu orang bayan. Dia cakap mulisam. Bayar satu rupi. Mana dia semut boleh panggil saya sejak kamut cak. Sekarang duduk sini. Islam. Allah swt. Allah swt. Kami kerja daripada orang yang anggap dia langsung tak ada apa apa. Saya di Rayapuri. Mana ini surah man? Bayatop pada Rayapuri. Tulassah pada tasawuf, tasawuf ya lah lang saya tak ada apa-apa bacaanna lilmuttaqin imamah orang bagi tahu dia tanya pada mona kamu cakap khulasah pada ini tasawuf Khulasah dia saya tak ada apa-apa tapi kamu minta doa bacaanna lilmuttaqin imamah jadikan saya imam ha jadikan saya jadikan Muttaki Imam muttaqi, boleh jadi imam pada orang muttaqi dia berapa tinggi dia mengatak? Bila saya datang pada mana esok, saya seorang dapat faham apa yang apa berlaku. Berita, setiap waktu dan keadaan, kita perlu istihar. Allah, bangun, duduk, jalan, tidur, baring. Allah setelah lihat saya saya sedang lihat Allah tanpa istikhar tanpa istikhar Allah kita macam ke ke kecilan diri kita tak akan datang Nabi tuan-tuan yang akan pergi tuan-tuan berniat eh Allah saya pergi untuk belajar sunah Nabi sallallahu alaihi Apais yang mau bagi tau tuan tuan? Mula ni lepas perayaan tu Ya hayu ya kayu mu. Di rahmati kasih. Aslih lini, syani kullo. Walau tak ila nafsi tarfatan. Mula na baca ni. Mula jadi mengikil kikil. Senjaka norang. Pegang Mawlana Mawlana, bergigil-gigil baca ni doa. Saya dan Tonton, setiap waktu dan keadaan, kita, kita mahu istihar zat Allah SWT. Ta Kalau tak, kita meminta maaf dengan Allah. Dan akan datang. Kita akan doa. Meminta doa. Waktu buat gajman Tumpuan pada Allah Waktu talim pun tumpuan pada Allah Apa saja kerja yang kita tu buat Tumpuan hanya pada Allah dan Tumpuan pada Allah Maha isu sahabat minta Sebab apa tumpuan kita tak ada Sebab kita tak tetapkan waktu Dan kita tak zikir Waktu yang kita waktu itu kita zikir. Ka, Subhanallah. Apa yang saya sebut, Allah SWT dengar. Alhamdulillah. Saya baca, Allah salam, Allah SWT dengar. Subhanallah. Allah maha suci Allah. Saya ada dalam Allah. Eh Allah, kama suci ya Allah. Alhamdulillah. Semua pujian bagi ya Allah. La ilaha illallah. Eh Allah, aku akan ikut apa yang kau hendakianlah. Ya aku akan dengar apa kau miakan kau miapa cakapan dan aku akan serahkan diri aku pada engkau ya Allah. Untuk ni lagi dan lagi nak cakap perkara ni. Allahu akbar. Allah, Allah begitu besar sekali. Dan kita tak boleh membayangkan, tak boleh fikir pun. Tonton tuan, tuan mula Allah SWT. Untuk ni kita perlu banyak zikir. Baru. Kita doa. Pasti dan pasti satu hari Allah akan berkata. Istihar setiap waktu rangkatan. Pada zat Allah SWT. Baca lagi buku tanpa kita betulkan amalan di antara sesama lain berkat rahmat takan turun takkan dapat kerjaan dunia dan akhirat kita takkan dapat fawzana dapat kerjaan dunia dan akhirat jadi di antara kita sesama lain usah orang orang bukan Islam pun anggapnya dia sebagai Islam kita ikram dia dan setiap orang Islam hormati mereka Dengan yakin ni Berapa banyak Cara kehidupan Allah Islam dihidupkan Begitu banyak Allah SWT akan bagi faedah Walaupun Semua rupa bentuk Kamu tidak ada apa-apa Tapi Kalau amalan ini tidak dibuat Kamu perlu Perlu dapat kesusahan Akan datang kesusahan pada kamu dalam rupa bentuk untuk usaha, apa kata ni? Kamu perlu bagi dawah dengan kuat, sehingga kan uh, diri, harta masa kamu dapat dibelanjakan dengan cara yang betul. Untuk rupa dalam rupa bentuk usaha dan rupa bentuk bagi dawah dengan kuat. Dalam asas-asas amal ni tadi untuk dawah. Kita niat untuk diri kita dan semua orang lain. Dengan amalan ini. Dawah pada orang lain. Dan uh, latih untuk datang pada amalan ini. Setiap hari. Tetap, tetapkan waktu dan belanjakan waktu dalam masjid. Duduk dalam halqa ta'alim. halqa ilmu. Dan dan sumayang dengan cara yang baik. Cara yang betul. Dan zikir pada Allah. Dan banyak doa. Dan dengan yakin Rahmat Allah Berkat Allah Akan turun bila saya buat amal ni Dua gas Satu minggu Satu dalam mahala kamu Satu dalam mahala Merdekatan Dan buat amalan-amalan ni Dan sediakan orang Kumpulkan orang Bagi dawa iman yakin Dan dalam amal ni Bula buat dan masjid sediakan dan buat dalam masjid supaya semua orang datang pada masjid dengan penanatan gaj meningkatkan iman dalam satu minggu kumpulkan dalam satu edupkan majlis iman dan latih tasliman untuk untuk sebarkan usaha tasliman amal kasuruh alam Setiap bulan 3 hari Setiap tahun 4 bulan Semua hidup 4 bulan Buat buat sediakan orang untuk keluar Bentuk-bentuk Jemaah Dan pergi ke tempat Suruh tempat Berapa banyak orang Berapa banyak waktu yang banyak waktu yang sedia. Bawa dia dan dalam, dalam amalan ini. Bilet kamu dalam kawasan kamu. Dalam luar negara. Untuk tingkatkan usaha kamu. Buat bentuk jumlah dan hantar. Dalam setiap kawasan. Sediakan setiap orang Islam. Usaha. Mereka dapat datang pada tertib ini. Yang mana orang-orang tak dapat datang pada tertib ni. Sehinggakan Allah SWT dengan kasih sayang Allah. Yang bantuan Allah. Sehinggakan setiap orang, orang Islam. Mereka dapat bangun atas usaha ni. Dengan ini. Amalan yang rosak akan jadi akan jadi baik. Semua rupa bentuk. Yang dekat dalam dunia. Semua bidang kehidupan akan jadi baik. Boleh. Amal umat akan selamat daripada kehinaan. Akan datang pada kemuliaan. Semua orang. Mereka akan. Mereka akan. Mereka akan dimuliakan. Dalam. Setiap bidang ke depan mereka. Dan perkara nombor enam. Uh, buat usaha ni. Bukan untuk dapatkan harta. Bukan untuk dapatkan kemuliaan. Bukan untuk dapat kedudukan. Tetapi. Jasbah untuk pemahalan ni. Semata-mata untuk kerana Allah. Kerana. Ini kerja yang dibuat oleh Amirul Hassan Salam dan Jasbas Matematik kerana lillah kerana Allah Taala dengan pengorbanian Allah Subhanahu akan suka dan Allah Subhanahu akan buka pintu pintu pintu amal Allah dengan kudrat Allah kudrat Allah yang sempurna Walaupun tidak ada apa-apa Allah akan beri kekuatan pada kamu bagi daya iman iman yang yakin dan doa kekuatan untuk ini Kalau bersegi amal amali telah hidup uh, buat talim Melanjakan diri ertamas kamu berapa banyak pengorbanan di dikuatkan dengan cara Ha, Semata-mata kerana kerajaan Allah Begitu banyak Umat akan datang pada agama Dan akan selamat daripada musibat Dan raja ke, uh, negara ke negara Akan datang ke Islam Bisa Sedikit saja kamu buat usaha Sehinggakan bila manusia telah datang pada usaha yang betul Dengan ini akan buat perubahan yang besar dalam dunia ini Allah SWT Dengan rahmat Allah Allah SWT Dengan cara Nabi SAW Allah akan palingkan hati semua manusia pada Cara kehidupan Nabi SAW Usul Nabi SAW Apa yang saya Nak dengarkan saya telah dengarkan Eh Allah Bawa kami pada Bikir ya Allah Bila tu Orang yang lazim istighbar Allah Subhanahu Taala akan keluarkan dia. Daripada setiap kesimpitan, setiap kesusahan, setiap kesedihan. Allah akan buka jalan untuknya, Dan Allah akan bagi dia rezeki. Daripada tempat yang tidak disangka-sangka. Dan Allah SWT akan keluarkan dia daripada setiap kesedihan, setiap kesusahan. Istighfar. Apa saja yang terbaca ni. Allah SWT beritahu Taufiq untuk buat, untuk amal. selepas kita pergi ke sini kita kan? ah, fikir atas perkara ni berapa banyak dan, bantuan Allah Allah kau yang saja akan masukkan perkara ni dalam hati kami Allah dalam perkara ini pun kita istighfar kita perlu sedar ini saya bertanggungjawab saya bertanggungjawab atas alam untuk datang pada perkara ni dan Sediakan semua orang pada perhatian pada, pada perkara ni. Allah semata-mata bagi saya usah. Tonton yang akan pergi uh, di setiap kampung. Uh, Tonton uh, dua hari tiga hari. Uh, Musa sehingga semua orang kampung dapat perhatian pada perkara ni. Boleh insya Allah. Doa. Doa. Alhamdulillah. Doa.